271. Gioachino da Fiore, o nouă teologie a istoriei Născut către 1135 în Calabria, Gioachino da Fiore își consacre după o călătorie în Țara Sfântă viața lui Dumnezeu. Intre la o mănăstire benedictină unde ajunge abate. După multă vreme se străduiește să-și încorporeze abatia în ordinul cistercienilor. Când în 1188 au fost în sfârșit acceptați, Gioachino și grupul său de credincioși părăsise de acum Corazzo. În 1192, el întemeiază o nouă misiune la San Giovanni di Fiore. Gioachino a avut relații cu puternicii vremii, a avut întrevederi cu trei papi și toți l-au sfătuit să-și scrie profețiile și s-a întâlnit cu Richard, Inimodeleu căruia i-a prevestit, între altele, nașterea lui anticrist. La moartea sa, la 30 Martie 1202, Abatele da Fiore era una din figurile cele mai cunoscute și mai prețuite în lumea creștină. El avea însă și dușmani puternici, care, așa cum vom vedea, o izbuti să-l deprecieze. Opera lui, întinsă, dar dificilă, e constituită dintr-o serie de tratate de exegeză, având ca obiect o nouă interpretare a scripturii. Însă, datorită legendei răspândite în jurul profeților lui Gio Gino da Fiore, de texte apocrife încep să circule sub numele lui. Totuși a declinat titlul de profet. El își recunoștea numai darul de a descifra semnele răsate de Dumnezeu în istorie și conservate în scripturi. A revelat el însuși zvorul care l-a dus la înțelegerea istoriei sfinte. Câteva momente de iluminare dăruite de Dumnezeu odată în ajunul Paștelui, a doua oară de Rusalii. După Gioachino, două numere, 2 și 3, domină și caracterizează epocele din istoria universală. Cele două testamente, cele două seminții alese de Dumnezeu, evrei și păgânii și cele trei persoane ale treimii, cea din tâi epocă, el utilizează termenul status, aceea vechiului testament a fost dominată de Dumnezeu Tatăl și religia ei se caracterizează prin dama pe care o inspiră autoritatea absolută a legii. A doua epocă, marcată de prezența fiului, este perioada noului testament și a bisericii sanctificate prin grația divină. Nota specifică a religiei sale este credința. Această epocă va dura 42 de generații, de circa 30 de ani fiecare. La fel cum după Matei, s-au scurs 42 de generații între Avram și Isus Hristos. După calculele lui Giacchino, Epoca a doua se va încheia în 1260, în zorii celei de-a treia epoci, dominată de Sfântul Duh, când viața religioasă va cunoaște plenitudinea dragostei, bucuria și libertatea spirituală. Dar înainte de instaurarea celui de-al treilea la status, anticrist va domni vreme de treia ani și jumătate, iar credincioșii vor avea de înfruntat cele din urmă și cele mai groasnice încercări. Un papă sfânt, împreună cu virii spirituale, două cetă de credincioși, cea a predicatorilor și cea a solitarilor contemplativi, vor rezista atacului. Prima epocă a fost dominată de bărbații căsătoriți, a doua de preoți, a treia va fi călăuzită de călugări spirituali. În epoca întâi va prima munca, în a doua știința și disciplina, în al treilea status va acorda cea mai înaltă prețuire contemplației. Desigur, această schemă ternară a istoriei universale și raporturile ei cu Trinitatea sunt mai complexe, căci Joachim o ține totodată seama de seribinare. De pildă, evenimentele însemnate din istoria creștinismului sunt prefigurate în Vechiul Testament, dar originalitatea interpretării sale este incontestabilă. Întâi de toate, contrara opiniei Sfântului Augustin, abatele consideră că, după un anumit număr de încercări, istoria va cunoaște o epocă de beatitudine și libertate spirituală. Prin urmare, desăvârșirea creștină este înaintea noastră în viitorul istoric, idee pe care nicio teologie ortodoxă nu o putea accepta. Este vorba într-adevăr de istorie și nu de eshatologie, după cum o dovedește între altele, faptul că epoca a treia va cunoaște și ea degenerescența, distrugerea și ruina, căci perfecțiunea incoruptibilă se va revela numai după judecata de apoi. Așa cum era de așteptat, caracterul concret istoric al epocii a treia a suscitat atât o ecleziastică, precum și entuziasmul și fervoarea poporului. o face parte dintr-o mare mișcare de reformă a activând începând din secolul al xi lea Se aștepta o adevărată transformare, o reformație a și nu o reîntoarcere la trecut. Această mișcare nu respingea instituțiile tradiționale, instituția papală, sacramentele, preoția, dar le acorda un rol mai modest. Funcția și puterea papilor erau prin ea fundamental modificată. Sacramentele nu mai par indispensabile în biserica viitoare dominată de Sfântul Duh. Cât privește preoții, ei nu vor dispăra, dar conducerea bisericii va aparține călugărilor, virii spirituale, conducere de altfel fur spirituală și nu o dominare asupra instituțiilor externe ale bisericii. Nota 16. Este motivul pentru care o jumătate de veac după moartea lui Giacchino călugării spirituali franciscane au fost foarte uimiți că nu li se acordă libertatea să practice viața nouă. Închei nota. Abatele considera că în epoca a treia lucrarea lui Hristos va fi desăvârșită de Sfântul Duh, dar o asemenea concepție nu anula oare rolul central al lui Hristos în istoria mântuirii. În orice caz, importanța acordată de Joachim biserica viitoare, dominației spiritualului asupra instituțiilor, era în netă opoziție cu forțele care au triumfat în secolul al XIII-lea. Din acest punct de vedere, concepția lui Joachim constituia o critică radicală a bisericii din veacul său. Abatele de fiere prevestise în a două ordine noi și acela întemeiat de Francisc de da Assisi reflectă probabil ideile lui Giachino. Într-adevăr, franciscanii credeau că Sfântul Francisc, prin existența lui exemplară, sărăcie, modestie, dragoste pentru toate fapturile, a realizat în timpul vieții sale un nou avent al lui Hristos. Un mare scandal a izbucnit la Paris în 1245, când franciscanul Gerard de Borzo, San Domingo a publicat sub titlul Introducere la Evanghelia Veșnică, trei texte ale abateului calabrez, adăugându-i prefață și comentarii. Iar în că autoritatea Bisericii Catolice se apropia de sfârșit și că în curând, 1280, va apărea noua Biserică spirituală, aceea Sfântului Duh. Teologii Universității din Paris s-au proprietat de acest prilej neașteptat ca să denunțe erezia și pericolul Ordinului de Cercetori. De altfel, de câteva vreme, Joachino nu mai era persoana grata pe lângă papi. În 1215, doctrina sa despre trinitate a fost condamnată în toată regula. După scandalul Evangheliei veșnice, papa Alexandru IV-lea condamnă, în 1263 deile de bază ale abatelui. Totuși, acesta mai are încă admirator detalie ca Dante, care îl așează în paradis. Manuscrisele operelor sale sunt multiplicate și circulă cam peste tot în Europa Occidentală. Direct sau indirect, joachinismul a influențat comunitățile franticelilor pe begari și beguine și schema joachinită o regăsim în lucrările lui Arnold de Villanova și ale discipolilor lui. Mai târziu, spre sfârșitul secolului al 16 lea și începutul secolului al 17 lea primele generații de iezuici descoperă importanța concepției joachinite despre cel de-al treilea status. Ei simțeau într-adevăr efectul dramei din timpul lor, apropierea luptei hotărătoare împotriva răului, identificat cu Martin Luther. Nota 17 Lessing concepea, e adevărat, această a treia perioadă ca un al rațiunii, grație educației, dar ea nu însemna mai puțin prin aceasta o desăvârșire a revelației creștine. Ea se referă cu simpatie și admirație la anumiți entuziaști din secolele 13 și XIV, a căror singură eroare a fost aceea de a fi proclamat prea devreme noua Evanghelie veșnică. Inchei nota. Se pot decela anumite prelungiri neașteptate ale ideilor preotului calabrez la Lessing. În Die Erziehum des menschen geschlecht. se scrie D-I-E spațiu r z -I e H, G, spațiu, D, -s, spațiu, M, N, S, -h -n G, S, -h L, E, -h -s. dezvoltă teza revelației continue și progresive împlinindu-se într-o a treia epocă. Ecoul ideilor lui Lessing a fost considerabil. Prin intermediul sansimonienilor l-au influențat probabil pe August Comte și teoria lui despre cele trei stadii, fichte, Hegel și Ling au fost marcați, chiar dacă din pricin deosebită, de ideea lui Gioachino despre o a treia epocă iminentă care va regenera și desăvârși istoria.